Добре, uh, okay. работи този микрофон. Uh, ли микрофон? Работи ли микрофон? Okay. Uh, сега, дами и господа, добра вечер и добре дошли в комплекса uh, Овче Мисъл, ресторант на канал Овче Мисъл. Тук е господин Кабага Диски. Сега, вашите порисументи бяха за оркестър Овчари. Сега за мене е представи да ви представя един наистина прекрасен хит в нашата страна. Моля за вашите форисменти за оркестър Гумили Глави!